اللهم صل وسلم سيدي سيدنا محمد ووالده وصحبه اجمعين طب الشيخ يسري ويسر لي امري واحلمتت بالاحسان يفقه القول سده الله تطوبين دراده بوستنا السلام عليكم اليوم درامي انسي u I na dana se da ćemo viditi. Na 2 minuta nakon se posjetićete neke detalje koji su izpresa isaini. Kolega Hafiz Dr. Safet Halil Zubović je aviru, konkretno nešto ju kis, a ja neću govoriti o svojoj izni nego ću malo progovoriti nekoliko riječi o pedagogiji i odgojnim metodama Allahov poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa upravo zbog toga što je to danas vružba, zbog toga što imamo, kao što vidite, ove devijetne pojave, anomalije u društvu, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu. I što i mi i svi drugi nažalost, prolaze pored tih završenih metoda koje je poslanika Nehissalatio Selam jedrio, ima zračio i na neki način je manirao. I vidjeli ste Svete te metode mogu se danas izuzetno lijepo iskoristiti, a te metode jedino mogu da izliječe sve ove anomalije i razne vrste isključivosti koje imamo danas i kod nas je u svijetu. Zbog toga smatramo potrebnim, i ne samo potrebnim, nego nužnim, da govorimo o ovome i da tu paradigmu poslanika, ali i selama, kao najveći predagodar i odgajate, iznesemo u svaki kutak zemlje. Jer ova zemlja, kako vidite, je napaćena. Mislim na zemlju kompletno, ne samo kod nas, nego u čitavome svijetu. I ako pratite bilo koja dešavanja, pa čak i ove brojne, Napise koje imate u pedagogiji i pedagoškoj znanosti mi vidimo da je toga oprilično puno ali nažalost ne vidimo neki veliki pomak. Što je više izgleda pedagogija razvijenija, sve je manje svijet odvojen i to je jasan znak da ne može odgajati onaj koga nije Allah odgojio. I zato se u arapskom onaj čovjek koji odgaja naziva Murabbin bin. Murab bin? Kod riječ, odatle nastala riječ rabta, gospoda, Allah on je taj koji zna svakog čarvika, koji zna svaku osobu, koji zna njegovo tijelo, njegovu dušu, koji zna njegove želje, aspiracije, koji zna njegove nedostatke i sve ono što mu fali. I zato jedino Allah može odvojiti određenu generaciju, kako znamo, i On i odgaja poslanika i vjerovijesnika, a on da prenose i pretaču na nas. Zato nemate nigde u Kur'anike Rimu spomenuto da slijedimo nekoga od nas. Zato što nas nije odgajao od u Čivri Evo se fino spominje, vidjeli ste u Kur'anike Rimu, la katkana lakum fi rasulullahi uslatum hasanem. Vi u vašem poslaniku imate najbolji primjer, jedini primjer, ispravan primjer, primjer čovjeka koji Ne može zalutati. Primjer je odgajel, Lijemin, kako ga je odajeo Džibrilijemin kako i navodi poslanik Aleyhisselam ono na hadisu koga prenosi Abdullah i Nesud radijadlavu talanhu u kome Aleyhisselam kaže et tebe ni rad da se ne tehibi. Moj gospodar me odvojio i najboliji mi odvoj dao. Moj gospodar me odvojio. Vidite, nije odajeo ni jedan univerzitet A nas imamo, kao što vidite, hiljade, stotine hiljada i milione fakulteta i univerziteta na ovoj zemlji, planeti, ali nemate više mira ni na jednom kraju svijeta. Zašto? Zato što se ne odgaje na način kako Allah traži i Zato što niko ne može odgajati bez Allaha i bez njegove upute, kako znano i vidimo. I kao što vidite, od najvećih današnjih problema i anomalija u svijetu, od alkoholizma, preko droge i ostale takskomanija koje se pojavljuju u čitavom svijetu koje haraju ovim svijetom nemate više gotovo ni jedne TV stranice ili novina da o ne pišu da govore protiv toga, da to kritikuje na svoj određen način, ne imate koji o tebe ne govori ali sve više droge, sve je više oni koji su drogirani, sve je više oni koji su neodgojeni, sve više oni koji probadaju stomake ljudima u tramvajima, sve više oni koji upucavaju jedne druge pravije prema tome, gdje je današnja pedagogija? Pomeni, istražujući ovo pitanje, već godinama ja smatram da današnja pedagogija je kao što je jedan usisivač da bude banalan koji nije uključeno struju. Kod je lijep? Lijepo izgleda stvarno, lijep usivač, ono fino naštinkan, dotjeran sređen. Samo im da se uključi u struju. On neće, bez obzira koliko domaćica ono mahala sa njim i išla po sobi, on neće raditi dok se to ne uključi i priključi fino u struju. Jel' tako? E, tako? mi djeluje i današnja pedagogija ja vidimo da nema pomaka. Što je više pedagog vidite da je sve veći problem, a ne bi trebalo da bude i ne bi smjelo da bude i nije to privit za njim. Evo je motivica da ple uonom sistemu koga mi treba da slijedimo je izvučen iz ovog koranskog koncepta kojem on dao svojim vjerovjesnicima i poslanicima 315 poslanika koji je slao u vrijeme jel tako obe naše historije boje i 124.000 poslanika sa posljednjim Allahovim poslanikom miljenikom Muhammedov sallallahu alejhi vesellem koji je za to ukhruđicu ovi raniji Allahovi poslanika i pokazao Tako čovjek od krvi i mesa može da odvoji ljude u svi anomalija, strahota, grehota i svi ovih drugih grozota koje smo imali, vidjeli i u prošlosti i danas i da ih totalno odvoji od svi ti anomalija. Ogladajte! Ja do univerziteta osim njegovog u Medini koga on prehodio njegove medinske čamije nije bilo, samo su bili ashabi, nosioci i perjanice, prave misli, pravog imana, odgojeni ljudi šta su radili za 23 godine poslančkog života i rada. Njegove ashaba koji su bili oddajeni na ovaj način niste mogli naći nijednog čovjeka koji je konzumirao alkoholu. Ako se pojavi, to je samo bio eksesni slučaj. Ako se pojavi, to je bio pojedinac. Ako se pojavi neko koje je trošio bilo šta, to je Islam zabranio, to su bili pojedinci, koje je šeitan prevario. Ali društvo u cijelini je bilo totalno transformirano, zahvaljujući upravo ovom odnosu koga je poslanik, ali sam vam i njegove shavi, u toku 23 godine. Jednog takvog zastolov naroda, koji je gledao, što bi neki rekli, u repove samo krava, ovaca i deva, o ljudi koji nisu znali šta je pismenost, koji zakopavali svoju živu žensku djecu u zemlju, od ljudi koji su imali pratoplačke ratove, oni je napravio najbolju generaciju koja se ikada pojavila zahvaljujući ovoj paradigmi koji je Allah odredio i poslao na ovaj svijet, a to je pravi odboj kako ga Allah traže, a ne kako ga mi danas zamjišljamo u svojim teorijama. Danas su njegove puna teorije, Imate hiljade knjiga napisane o tome, ali ko popravlja taj svijet, njega sama ne popravlja kao auto što samo neće da ide ukoliko nema motora u njemu. Motor moramo ubrati njega, taj motor je iman, imanska snaga koju je pokazao poslanika Reji po svoj život i rad. Inače, bez toga, i ovaj svijet i mi sa njim idemo u chaotično stanje idemo u i iz koje se ne možemo izvući i nema šanse bez obzira nove umove i genije koje danas gledamo, pratimo, vidimo, koji pokušavaju na svoj način koliko mogu da alarmiraju ovu javnost u svijetu Nisu stanju konkurenti bilo šta dok ne bude onaj pravi odgovor koji se traži od nas dok ne bude dakoj motor punja koji može da pokrene određenu masu koji može da pokrene svijest a taj motor nije moguće sposobiti niti ga opremiti, niti ga pokreniti ga pokrenuti bez zalagove vjere i bez poslanikove ili sala mjere kolako kako je on mudar dio 20 ročinoj životnoj praksiji. I samo želim da kažem, pošto imamo nas dvojica večeras ovdje da govorimo o ovim stvarima, ja ću zato se ukrančiti na vrijeme, neću moći puno govoriti, meni je žao, ja sam imao u glavi veliki broj primjera koji bi iznio ovom prilikom, ali znam da to neću moći učiniti, ni hiljad bi hitio onoga što mene tankira i onoga što bi želio da ih nesem pred vas, a posebno ovih dana kada radim knjigu, već je ono nekoliko godina, izršao mi ovih dana Inšalvavdava, koja će nositi naziv Ashabi Zvijezde koje ne gube sjaje. I ne poslanika li sam vam na svojeg časta Ashaba rekao ashabi, ashabi su kao zvijezde. Zato sam ime tije knjizi dao Ashabi zvijezde koje ne gube sjaje. I zaista čitajući ovih dana i noći i nekada ostajući do Saba čovjek ostane bez teksta. Šta su ti ljudi uradili? Kako su bili odgojene? Koje je njih odgajao da vi znate brašio moja grada? Na koji način je oddajalo i kako je oddajalo. I mi to sve kao vjernici imamo pred sebom, ali mi sve drugo ovažavamo, čitamo i štitavamo, a ovo ostavljamo iza sebe. Upravo onako kako bi trebalo biti drugačije. Jer je ja Hazreti vama, radi Allah, tlana, jedne prilike u vrijeme poslanika, ali islamic. Dok gradili i izrađivali svoj iman, dok su izrađivali svijeta, onaka kakav jeste, kako ime Allah odredio, On se dokopovo na jednom prilike, nekomu je dao u jednu stranicu Tevrata. Poslanik Ali sa vami vidio da pročita stranicu Tevrata i Šilavo je Omer, a to prenosi je Abu Ja'al al u svoje poznatkom musnedu od Jabira ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhu. Pita ga: "Omer, šta ti je to u oči?" Omer kaže: "Ja Rasulullah, ovo je stranica Tevrata. Šta mu kaže poslanik Salallahu alayhi wasallam?" Omer je stranicu te vrata, baci za vrata. To je u mom prevodu. Nije tako rečeno, nego suštinski je tako rečeno. Omer je ostali tu stranicu, tako je rekao poslanik alaihissalam. Jer tako mi je Allah, da je Isa alaihissalam i Musa alaihissalam, da sada živi, mene bi slijedili. U jednoj verziji ima, da je Musa ali alaihissalam živ, sada bi mene slijedio. A u drugoj verziji se navodi, da su Musa alaihissalam i Isa alaihissalam živi, mene bi slijedili. Dakle, dolazvom poslanika Mohameda sallallahu alayhi wa sallam, koji je kompletan islam komponirao učitao Allahovu šarijak, dakle, izdjedrio sa svojom 20-godišnjom životnom praksom i primjenom Kur'anike Rima, sve ostalo je postalo po strani, dok se čovjek ne izgradi, ne savlada određene elemente i stvari. I zato imamo kod nas ovo veliki broj razilaženja u islamsko ummetu, zato što je malo ko iščitao Kur'an da da ne govorimo hadijs ili hadijsko djelo ili hadijska djela pa da šta je u istinu poslanik Alayhi wa sallam od njega tražio, nego čitamo druga djela koja nisu ni blizu ovoga jasno autentično bjerodostojnog zdanja kako nudi poslanik Alayhi wa sallam i zato imamo ovakav način i odgojem ovakav način pristupa ljudima i slično tome. Samo malo da prođemo, kroz historiju da prođemo, kroz poslanikova, ali islam, odnosa, shabima, pa ćemo to zaista ustanoviti i vidjeti da niko drugi ne može odvojiti osim Allah koji odgaja svoga poslanika, a poslanika, ali islam, emanira snagom imana i intenzitetom prave vjere i to pretače na svoje shabe, koji su onda mogli premijeriti u istinu islam, onaka kakav jeste, a ne kako se nama danas pričinjava u našim kabinetima našim kabinetima i brojnim naučnim dijelima koja su postala samo teorija. Poslanika li se vam nije volio teoriju jer teorija mora biti skopčana sa praksom, zato je lijepo i naš veliki šeh i Mustafa Gusulađić rahmetullah ali i ubijen u strane partizana, vi to znate, 45. godine ovdje u Sarajevu i danas mu se za mezar ne znam, on kaže da nije bilo te sretne harmonije i sretne sinteze između riječi i dijela poslanika ala Islana. Dakle, među teorije i prakse, njegova misija se ne bi zadržala ne 14 godina, a ona već traje 14 stoljeća. Vreću moja draga, sve imamo kroz Kurani i Keriju sunetu poslanika ala Islana. Ali, nažalost, mi na sve dugo se obraćamo. Vidite koliko nas je izučilo razne iz fakultete, koleđe, univerzitete, ali nismo spoznali ovo što bi rekli naši brojni islamski intelektualci, brojni ljudi nauče brojne detalje, informacije, a oni misli ništa bolji, oni su samo stručni, oni su veći maheri, da ti prodaju nešto, da marketi naprave, da utrpaju neku stvar, da na neki način ti nešto dostave i prestave da manipuliraju s tobom, tu su danas ljudi izuzetno stručni, ali da svojim, škodovanjem i odvajanjem postanu humaniji postanu više ljudi. E to, boga mi, pogledajte, danas i sve manje. Nikada nije bilo bistava kao danas, nikada nije bilo prospanja krvi kao danas, a govorimo o nekim srednjom, srednjem vijeku, o nekom kamenom dobu. Pogledajte, da ima veći hločina nego danas, da ima veći pedasloća nego danas, da ima više kriminala nego danas, da ima više terorizma nego danas, Zašto je to? Upravo zato što nema tog odloja koji treba da emanira i koji treba da bude izbor iz Allahovog jedinstva, iznoći iz njegovog tevhida kao što je bilo kod prvih muslimana. Zato je poslanik mnoga odgajao ljude jer je odgajao sa elementima. Zato što je uz tu teoriju i iz informacije koje je prenosio, odmah prenosio i dakle, ono bratsku ljubav. Odmah uđivao on i bratsku ljubav. Pogledajte poslanika, neka ovo današnji, neki naši onaj profesori pa čak i pedagozi kao što znaju dijete kad završi neki rad, seminarski ili esej da ga maltretiraju pred drugim studentima i da izigravaju to dijete. To dijete ili taj student je uradio onoliko koliko je moglo. Nije on profesor, ne student, on je učenik koji se priprema, sutra bude nežda i ne treba ga pred drugima ponižavati, a znam dobro, momka koji mi se jadio je profesor, doktor pedagogije, provozirao pred drugim studentima. A ti drugi slučaje. Profesorom se nije svidjelo to što je momak uradio, a taj momak, kako ga je kritikovao, on se zacrvelio. On je kaže, hajde ti, trvenko, izađi, malo tamo, čuj, crvenko. To je neki pedagog. Pazite dobro. Od poslanika ne izjelan. Jedan meduin, koji je stigao od ovaca i deva i nije dobro razumio ni islam tek je prihvatio vjeru. Dolazi da upozna poslanika islam i ostale ashave, ali on ne poznaje vjeru. I naravno kako je stigao tu, ne je naučio gdje god obedujen ide, ide sa svojim šatom u svojim temama i on gdje hoće, tu je njegova i kuća i tu je njegov dom i tu je njegov toalet. I on u džamiju i kako su s njimani sjedli u kvali Islama i ashabi, oni jednom džošku se okrenuju od tamo kada ga je nužda ono malo natjerala i počeo da vrži, vrši, da uprostite malu fiziološku potrebu. U džamiji! U džamiji! Ashabi su spočeli naravno, onih koji su znali šta je džamija, kakav je nje red, kakav, on to treba u džamiji da bude, spočeli su da ga, naravno, štrijeće i njegavno kautiraju. Slani kvali Islama neko stanite, stanite i pustite ga, neka završi. Danas medicina ustanovljava da ukoliko pregida čovjek svoju fiziološku potrebu, bilo veliku i malu, da je to vrlo rizično za njegovo zdravlje. A ste poslanik, ali Isl. kaže u džaniji Momad vrši malu fiziološku potrebu, poslanik, ali Isl. kaže stanite, ne dirajte ga, neka završi. Kada je završio Kažu, donete da meni, a vi uzmite veliku kofu vode i postite po tom mjestu gdje je mokrio da voda predlada i naglada mokreće. A onda je pozvao mladića i kaže, ali ne ne kaže mu crvenko, niti rumenko, niti mu kaže debilu jedan. Evo šta mu kaže poslani Alissalam? Kaže mladića, ali tako blago, lijepo, simpatično, drago, K'o da je ovaj donio njima, tamo čita u tepsiju baklava. Tako mu se obraća poslanik, ali i Kaže mladići, ova džamija nije pravljena za fiziološke potrebe. Ovu džamiju smo mi i gradili, da u njoj planjamo namaz, da lazi, kričenimo i da učimo kuravanja. A ovaj mladić vidio mi ga tijeli sada udarati, a poslanik, ali i kao najrađeniji brat i otac, tako mu se obraća. I onda on kaže, poslaniko Ali Salam, Muhammede, neka se Allah smiluje tebi i mene. Vidite, znači ovi, ovima nekada ne smiluje, poslaniko s Allahom. Oni ništa nisu ružno radili, oni radiju ružno. Ali pazite, pogledaj sad poslanika Ali Salam. Šta bi on trebao da kaže njemu? Edepsuze, baksuze, ugursuze, vidi šta ste radili i ti sad kao nama da se smiluje tebi, a njima jok. Poslanik Ali Salam njemu kaže, mladići, Neka se Allah smiluje i imen i meni, i njima. Jel sve postiguju? Sve. Bez frke, bez galane, bez reke, bez ovih naših pedagoških mjerila crvenko, zelenko, istične stvari, vidite kako to podruže. I taj mladić nikada više nije vršio malu ili veliku fiziološku potrebu džavije. Drugi primjer, mladih dolazi poslaniko, ale i a znao je da je poslanik, ale da je ajte, da su ti o zabranji bluda koji se smatra ružnim putem i ružnim činom i njušnjim činom i oni zato i dolazi u poslaniku, ali je Soloma, pošto je bio mar, pun nekakvih pohota i strasti u sebi, on kaže, ja, Soloma, dopusti bar meni da ja to činim, eto, ako je zabranjeno uopće svim ljudima, daj meni jer ja osjećam neku veliku, radlovnu moć usli, ima ona strast i razvijene, daj pusti meni, eto daj meni neko ekvuzivno pravo da mogu, ja tu dovoljam. Zamisli sada da nam neko dođe i da traže, da haram, neki čini i to takav, pusti haram kao što je glup. To može, nisam samo lud, ali vidite kako, poslani pogledaj sad prema njemu, onaj saldovako, ali joj sada nastavlja. On kaže, mladi ću dođi malo bliže. I bez imalo gruje, bez imalo vike, bez imalo dreke, bez imalo oni razni naših epiteta koji mi znamo da kažemo haram li ja ti si, haram li ja ti si, griješni ti si, džehem ja ti si, a mam, kad mi počnemo reda, ono ne, ne umije nikako mi izredati. Ema kad je bolji od nas na Dunjalu, bitno sam da je samo da daji, bitno je kad da budeš, ono je samo daji, a poslanika li je samo ono od nas traži da budimo daji. Kad ja će Allah biti na sudjem danu, nemojte ti presuđivati, pusti taj kadilu onima koji su za to kompetenti, mi nismo, mi samo pozivamo. E tako je poslanik Arisa, On traži da učini jednom najveći i najgustnijih dijela. Poslanik Arisa kaže, približi se. I se nju približava i kaže, Vladiću, imaš li ti tetko? Kaže, imam Arsula. Pa šta misliš kad bi neko učinio sa tvojom tetkom blud? Bili ti bilo drago? On kaže, ne dolo, Arsula. Onda opet ga pita, vidite, imaš li sestra? Kaže, imam. Šta misliš kada bi neko sa tvojom sestrom to radio? On kaže, ne do ovaj asurba. Pa na kraju ga pita, imaš li majko? Kaže, imam asurba. Šta misliš kada bi neko s tvojom majkom tog radio? Onda mladić ostane bez testa i kaže, ne do ovaj asurba. A on kaže, približiš se još moga više? Pazite, vi bi ga približili, Možda, zna se, vidim posmjesno šta je bilo. Pridbiš li bi da je bio ili Maigeri ili čaku Zuki ili onaj nokdao šta je bilo, ovaj jedini znam. Čutim, poslanitelji svakar pridbišstvom se približe, on stavi ruku na čelo. A ste, kao svoj najređeniji, kao onom najpisnijem, stavio ruku na čelo i onda kaže Allahumma kfir zembe, ja radi oprostiti njemu ovaj grije koji je on stil počiniti. Vatahen kalbe i očisti njegovo srce. Vatahin svijesa. Vahasin faruđe i sačuvaj njegovo stigno mjesto. Ovaj hadis prenosi Ahmed ibni Hanber u svome i islamskućenja su socijalni ovaj hadis kao virodvostojan i autentišan. I navodi tamo prenosio koji je ovaj slučaj gledao kod Alisa Lama, da je Adam Mladić toga rekao tako mi Allah, nikada više nakon te, dove, te riječi poslanika Alisa Lama nisam ne pomislio da to bih sam djelov pomislio. A pogledajte, koliko kod nas, toliki učenjaci, toliki intelektualaci, toliki psiholozi, pedagozi, Toliki sociolozi, toliki ravi, drugi stručnjaci, eksperti pokušavaju na sve moguće načine da odvoje čovjeka od bluda, od ne znam, alkoholizma, od drugih, od, drugi, od razne i drugih bedastoća ovoga svijeta. A nema uspijala. Zašto, braćam, moja grada? Zašto? A zato što je sve postalo profesionalizam. Nema to odnosa koji, a ova od nas, braći, to je taj odnos bliskosti koji mora da se pokaže, jer oni osjete Momendama učitelja tvoje domande, on znae kuda oni odu jer lako iz hale, izba klavi, one odgljeno od dunoga, koji še znae, še može. Šta se drugačije kada on pruži tu informaciju, al kada je taj drugi pruža. Videli ste američki 1931. godine, da temelju 18. augusta Magna Carta zabranjuju da dakle, za upotrebu uvoz izvoza lako na pića. Jer su u Americi primijetili da radnici na radnom mjestu imaju brojne nesreće i da će tako privreda na, na kraju imati velike gubitke. Američka vlada je donijela dakle, na temelju Amatmana, Ustavu Unijela i Zakonu za vranova uvoz i izvoz alkoholnih pića i upotre alkoholnih pića u vrijeme kada se radi. I nakon dvije dvije i pol godine 1933. godine na temelju 21. ustanova dmana ponovo su morali dopustiti uvoz i izvoz i konzumiranje alkohola, alkoholni pića. Zašto? I nakon, vidite, hiljade i milijona stranica napisane od strane velike eksperata u nauci. I toliko, dakle, E, angažmane ljudi koji su o tome govorili, imali stavna predavanja o tome, da na ne neki način ljude u havizaju što mi je rekli da to više ne rade. Morala ću na kraju ponovno dozvoliti. Zato što je za te dvije i pol godine dvijestotina Amerikanaca ubijeno od strane policije bježeći pred zakonom kada učinje takvo neko djelo, a petstotina hiljada Amerikanaca vidjeli ste u raznim vrstkom pjedijelu kojima to stoji. Isto ti da Amerikanaca je trpanou u zatore, a ni više ni bilo mjesta u zatorema kao i za naše ove brojne đečkače što danas nemamo, i onaj kapije dom muzencije pretijesan, na bilo kojem drugom mjestu nema se više mjesta za njih. A to možete kod nas muslimana, ashabi koji su ranije prešli na Islamu. I inače beduini i ostali Arapi su bili notorne i velike pijance. Malo gdje se alkohol konzumirao kao u Meki i u medini kada se muslimani preselili, a još nije došla totalna i ona konačna zabrna alkohol-alkovni pića. Onda je Allah zašanu dao u tim fazama nekih naj, kažu, tri, a neki četiri faze, i u ovoj fazi je samo došao aj koji kaže Fečteni Buhu, klonite ga se, alkohola. I Brodnji mu u svojim tefsirima spominju, kaže Mladić koji je ušao u, ona, u one kafiće koji su bili u Medini i samo rekao, obavijestio ljude i kaže, poslanik Ali Isalam je dobio objavom, naređenjemu je da je alkohol zabranjen, življena nam je zabranjen više alkohol i nema kategorički onaj je zabranjen, nema više konzumiranje. Kaže, onaj koji je, kako se navodi u tefsirima, počeo da pije rinio je čašu svojim ustima, on je bacio ne samo da je prosuo, nego razbio i čašu da ga više ne posjeća na to. Onaj ko je već potegao jedan butlja alkohola, izbacio ga je, da ga ne popije. A onaj ko ono je imao potkući odmah odšao u kući trčeći da uzme i da polupa s to posuđe u kome alkohol bio i da ga prospe. Tako da medinom nisu proticali potoci vode, nego potoci alkohola. Samo jednim je ajetom. Bez policije, bez bojske, bez kapi domova, bez hapšenja, bez ubijanja. To je božanska pedagogija. To ne možemo razumijeti. To samo možemo privijeniti, možemo osjetiti, možemo čuti svojim dušama. Zar može biti tako čovjek izgrađen kao što su bili ovim prvi ljudi? Pogledajte, molim vas, onaj primjer samo, je li tako, Seida i Miamira, je li džumehija, vidjeli ste? Kad treba da u Homs u vrijeme, jel tako, a reći da bude namjesnik Homsa, on mu određuje platu, on kaže, Omer, šta će meni plata kad ja toliku platu uopće ne mogu potrošiti. Kad je došao u Homs, on je tako bio skroman, sve što je on je sve davao drugim ljudima i postao jedan od ljudi u Homsu, namjesni, to mi je danas rekli premijer neko kartona ili još više od toga. Azumijete, on je bio najveća fukara među fukarama u Homsu. Jedna delegacija iz Homsa je najšto pored na on je pitao kao halifa, imam kaže nešto novalaca srestava u državnoj planajni, želio bi jedan dio da izvojim i da poštijem za vaše siromašnje. Napravite mi spisak vaših najsiromašnijih. Napravili su spisak od nekoliko ljudi, među njima je bio Sa'id ibn i Bmi'an al-Džumeir al-Baltan. Kad je omer to vidio, Pitao je, a ko vam je ovaj, Said i Kaže, on je naš namisnik. Pa kako namisli da bude najsrmašniji? Kaže, on je najsrmašniji među nama. Umir je zaplakao da su mu suze pekle iz njegovu bradu, kako se navodi u tim predanjima. I onda je odno odšao i donijevoj državne blagajne hiljadu zlatnika, hiljadu dinara. Rekao je, poneste ovo, Said i Mniamiru. I neste mu, da mu halifa šalje, hiljadu dinara zlatnika da se pologne i da se trpne iz te letargije i tog fukaralka. I oni su na nagru Kada je dobio te zlatnike, sad kako bi se mi obradovalo. Da bi veselje bilo u kući, da Febiš bi nastao u kući da ti neko požalje. Hiljadu zlatnika, a neskiraci nećemo nikom postati. Množi budžani samo uzimaju ništa, nešta nešta, nemoj izkirati, tu nešta dobiti. Ali vidite, jednu je došao to i sada umjesto da se ovom veseli, on je ustao u pokući, mata se zadao, viđe, inna, lila, iba, inna, ilai, rađi, un. Svi smo ovaj, vi svi svi to učimo kad neko umre, vidjeli se. On je ustao i učeo da hoda po sami. Žena odma istrači i kaže, šta to biće više? Nije do allah da nije hadis Abu Roman kaže žena još gore, još gore. A nije allah da nije vojska islama kaže gubila nigdje na frontu, kaže ženo još gore. Pa za može biti gore od toga. Ima šta je bilo, došlo do Njalo da mi uništi aheret. Oslobni halifa ili poznatika. Kaže, kaže žena hoćeš da ti meni pripomogš, kaže žena hoće. Dijeli od malo na manje tamo se i odmah nosi, odmah nosite ovoj funkari i onim sidomasima. I oni su to odnijeli i razdjelili. Nakon izvjesu dolazi Omer Homs da vidi kako njegovi ovi rade i tako namjestnici. Kad je došao tamo, izađu pred njega ljudi, on pita kakav vam je namjestnik. Kaže, dobar, ali ima jedno četiri mane koje mu nisu urede. I on čuje te mane i onda želi da pred svim ljudima čuju i oni odgovor ovoga naše Saida Ibni Amira, a on ga je najmjeroj pitao, znajući da je sigurno on vjernik koji je ostao u čvrst, koji je odgajan pred poslanikom, ali i sam, koji je njegovu pedagogiju zavladao i koji sigurno nije odšao za dunjavokom i onim što nam ovaj dunjavok i bliz ljude, ali nekoliko dunjavskih pačiša koji su podijeli, porazbacali po ovom svijetu, razumijete. I onda dolazi i kaže, molim te, Seid Ibni Amir odgovor na ova pitanja. Prva optužba bila, on ne izlazi rano među ljude. Pita, zašto ne izlaziš rano među ljude? A on kaže, ne izlazim zato što ja nemam slugu. Pazite, namjesti, on nema slugi i nema neko koga služi u kući. Nebo ja vam moram donijeti i vodu i sve ostalo na svoju djecu svoju porodcu. Kad sve pripremim, onda ja tek mogu da izađem da radim državničke posle da ne na svoju porodcu. Omer je bio zadoljan sa tim odgovorom. Pita, dalje, druga primjer jeste, Kaže da ima dana da ne me izlazi među njih mjesečno jedan dan da nikako ne izlazi među ljude. Kaže zašto ne izlaziš među ljude? Jednom mjesečnom. Čitav dana traženja ga nema. Kaže kad se već natrenut o tome kaže ne volim govoriti. Ja imam samo jedno haljinče. Jednu odjeću. I imam dvije galavije. I dva oprekača. Samo jednu odjeću imam. I ja mjesečno operem tu odjeću i nemam čime da se prekrijem i da se odjeća suši, ja se sklonim u svojoj kući, zaključavam se da niko ne vidi tako bez odjeće. I kad se odjeća osuši, obučem i onda izađem pred ljude. Sljedeća, treća optužba je bila, kaže, da on ovamo da nekada dođe i sjeti se nekih stvari, onda uopće ne misli o je prije bila, kaže da najveće i kogod ga zove, on se nadaziva. On kaže, alifaj, ja sam podredio ljudima dan, a u sam podredio noć, a pa najveće sam u ibaretu i ne želim da mi niko remeti kad sam ja u ibaretu, kad skupljam snagu, punim akumulatare, što mi je mogu da je moglo da bude pravilan, pravilan, I četvrta stvar što je za nas urlo značajna jeste, kaže, da je optužba jedna od tih optužbi bila da nekada dođe da se izgubi jednostavno. Vi se njemu obraćate, on vas uopće ne čuje. I kaže, to nas smeta kod naših namjestnika. Tada pita Alifa šta je to? Kaže, ja sam bio mušnik u ono vrijeme kad su obatili Ubej, Ubej, radi Allah, O je bio musliman u Mekiju, okupili su ga, to je bilo u Tarimu pored Mekije, a tada je poslanik Ali Salam bio u Medini, već je hijđa učinjena. Ovaj musliman se zadjesio u Medini, pardon, u, u, u, u, u Tarimu pored Mekije, idolopogljen su ga uvatili i htjeli su na njegu da izvrše linč da da linčuju i da ga ubiju i kaže, on je došao i rekao, slobodno vi izvršite svoju tu presudu, ali mi dopusti da klanjam dva rekiata pre moguće poslije da dva rekiata to za slome gospodaru i oni su rekli, i on je klanjao, on je klanjao brzo a onda kada je predao selam rekao je tako mi Allah ne bi ja brzo klanjalo dva rekiata, ja bi njih dobro raste, ja ju razlukao. Ali sam se pobojao da ste vi mislite da sam ja kukavica, da se bojim smrti koju mi pripremate. Zato sam brzo oplanjao. Kad vidite da se mi bojim smrti, da sam spreman vidjeti smrt, a njemu se oni idolopoplovnici glavljšine, onaj okupljeni, kažu, dobro mu bejbe, da li bi ti sad volio da si mirno potkuće da sjediš sa svojom ženom i svojom djecom, a da je ovdje poslanik Ali Salaam, da ga mi maltretiramo. Kaži, tako mi je da samo poslanika, ali islam, trnu pade, mene bi bilo teže nego ova moja smrt. Ja volim ovu smrt, nego poslaniku, ali islam da se bilo šta desim. I onda su ga sa apetitom ubili. A ovaj naš Sejih Divni Amir, rumehi, koji je kasnije prašao na islam, on je gledao to kao malić, on je kao dječar, gledao je taj slučaj. I kaže, kako mi naopadne padne Bej, radi Allah, u Dalanu, a ja nisam ništa učinio da ga spasme jer tada je nisam ništa uradio, ja se izgubim, ja ne znam kako će Allah sutra oprosti na sudnjem danu. Pogledajte ovije savjesni, pogledajte ovije svijesti, kod nas ljudi, ganjevite po kontejnerima određene stvari, kod nas ljudi, evo pogledajte, tamo ubijaju sami sebe, spaljuju se pred našim institucijama, ko vodi računa od njima, braće moja brada. To je, ja sad da malo ko vodi računa o tim elementima. O tome vodi računa jedino Allahova vjera. Jedino fedagoga je koji on uspostavio preko svega Džibrili, emine svega poslanika, ali selam i nama pružio ih ih dao. I Allah je dao ovu lepotu koju danas imamo. Nedavno naš ovaj uvažni kolega koji je ovdje pored mene, naš afiz dr. Safed Halilović, je jednu izbrednu kilku gdje je tamo navedeno hiljad 1000 biblijorskih podataka, članaka i knjiga koji su objavljene o islamskoj pedagogiji. Znači vidite koliko je dijela napisano, ali nažalost mi pored toga prolazimo i upotrebljavamo svačije druge elemente i druge stvari nego svoje. Ali poslanik ali je pokazao na temenima svoje, svoga rada, djelovanja svoga 20 godišnjeg životnog rada kada trebamo uspostaviti pravi sistem vrijednosti mi jedino obraćujemo na grada. To želim da kažem na kraju, pošto vidim vrijeme, nemojmitno teče, a puno ti stvari imam, da kažem, nažalost, puno toga je ljepše i gdje ostalo, što nisam rekao, kako vidim sad, po mojom sjećaju, nego se sam iskazao, ali to ćemo imati nekada drugom prilikom, jel tako, inčalna od dava odgušćnost da kažemo, ovdje vidite da mi jedino na ovaj način možemo odraditi naše društvo i čitav švije. Samo odgojeno. Jer poslanik ali se vam kaže im nema po istu mladu došao sam kao učitelj, onaj koji uči i odgaja druge, im nema u istinu termine, me kad imela hlapi, došao, došao sam da upotpunim te moralne kvalitete kod ljudi, moralne čudi, tu ljepotu koju treba da na neki način da zablada na ovom svijetu. I vidjet ćete inče ako bi se vratili s ovim kvalitetima koji je poslanik, ali ih sa vam iznijepio, jasno pokazao. Ja tu klidavu smo ove 23 godine, vidjet da ćemo popraviti ovo društvo. Inače, da nema ništa. Nema ništa. Nas su prije 15 godina ili manje, 12, ne znam, kada je detocu s Przom potpisno dolazile, molim nas profesore, da mi sa policarom pokrenemo jednu novu partiju koja neće priznavati ovaj manji entitet kao ko biva da pokrenemo pravu partiju islamsku. Ja sam rekao slažem se, prvi sam s vama, ali da mu potrebimo koncept jedinog pravo diplomata, jedino pravo policajera, jedino pravo razumijete lidera, jedino pravo pedagoga. Apsolutno zato ja sam prvi. Kakav je taj recept? Ja sam rekao recept Allahov poslanika i vjerica Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. E ja ondanim tu rekao sam slobodno da me stavite na momača pa kako ne bude 23 godine da svi radimo i svi gradimo, kao Aleyhis Salam, kao As-aruk, samo tako, ništa ništa. 23 godine, da niko ne bude presnik partije niti stranke, da niko ne bude u to vrijeme ambasadom, da niko ne bude ni ministar ni premijer, a da svi radi kao pčele u svojoj mahali, u svojme džamat, u svojoj porodci. Samo da odhajim kako dajem poslanik vam, da se pod nama sukine mito, kinje korupcija, ukinu ti radi robijski odnosi koji koriniraju vidite i koji šnjiraju po našim ovim brojnim instancama je tako i da se prije po to pod ljudi pripremi odradi ja vam garantujem da će ta partija Allah mi je svedok pobjedi kao što je poslanik alesan pobjedio i Bizantiju i Tursiju i nekoliko miliona kvadratnih kilometara na kome su živjeli tadašnji beduini i arapi nakon akun 23 godine njegovog grada i djelovanja ni jednog jedinog nemuslimana nije bilo na području velikog arapskog poluostrka. Pita mja vas kako je poslanik alesan mogao on njemu je stadi da dane udarju i eksplonisiraju sve ove anomalije, od alkohola, prostitucije, bluda, do svi drugi anomalija, pa časno najveću anomaliju, najveću ovisnost, mi karamo danas se broda ovisnost, a na njeni blizu, koliko ide i na ovisnost to Ide i na ovisnost, jer ne gora, ide i na ovisnost. A tu ide i na ovisnost, ali ih se vam izliječio. I to tamo je na Arabijanskog polotoču spriječio. Pazite, 23 godine, Ni jedno jedino čovjek koji je obožavao kipove više nije bilo. Vi su govorali eshedon la ilaha illa Allah ve eshedon Muhammeda abduhu wa rasuluh. može danas univerzitet ponuditi koji to kvalitet znanove svijetu, koji to geni mogu da ponude, ko to može da ponudi? Vodi samo Allah i njegov rasulullah. I zato nam je cilj Neram i velika naša zadaća da ovo pokušamo u našem družbu ubezgati. Vidjeli ste, ovi pomračeni umovi ateističko-sakularistički će raditi na tome koji predvodi Iblis sa svojim pomagačima, od rade ministara Panadarije, da će pokušavati ono malo, ono što mi rekli, onaj jedan atom tog dobra koji će ući u škole da ga izbace. Jer ovi profesori danas i... Naši nastavnici, one govorim da i kritiku ne ukazem, a nemaju mogućnost onako da i hemiju, matematiku, fiziku, biologiju i bilo šta drugo, on stvarno nema od svog časa do odgovrada, nema prilike da odgaja decu. Jedini oni koji odaju su gore učitelji, videli ste. I to mnogo noći da ukinu. A svi drugi izručnjaci se trude samo da nam zadovolje trbuge i naše bratove. I pogledajte ove sve univerzitete, fakultete, na čemu su zasnovani? da proda rob da uzme robu, da razvije ekonomiju, da razvije privrdu, zašto? Da pojediš i da izbaciš. Šta je za hirak? Šta je za hirak? Koji je dulji i veći od unijavuka? Nema domovine ni zemlje na svijetu koja je veća od Kaburistana. Pakistan, Afganistan, A to su tačkice u odnosu na Kaburistan. Koji je najveća domovina i uđega će svi mani vjenosti, mani hršćani, isti brahmanisti, komunisti, fašisti, svi ćemo u njega da dole. Ko nas priprema za to dole? Ko priprema kako ćemo dole hranu jesti, gdje ćemo sjesti? Ko priprema kako ćemo a, živjeti dole? Ko priprema na neki način našu naše izdržavanje dole? Vidite, to jedino može da se odradi preko ovih naših elemenata, preko vironauke i preko odgoja pravoga i ko nas priprema sutra na hirepu da budemo Sigurni prolaznici u džennetske perivoje, u tu ljepotu i dobrotu koju nam Allah obećava. Niko je nemrzite. Vi nam samo daju da imamo novu svijetu, da pojedemo i da to isstrašimo. Ko se brine o onome što je daleko ljepše, vječnije, trajnije. Umjesto da se borimo i da tražimo od našeg društva da od 100 predmeta imamo najmanje 50 i više oni koji će zadovoljavati tu našu daleko veći interval koji će imati u kaboru sutra na sudnjem danu mi za ovo malo kapi kako kaže alai salam dunjaluku odnosno na ahiret je kao kada ubaciš ove prs desne ruke kaže alai tamo u more onda ga izvadiš šta ostane na njemu kap, dvije, tri kap to je do dunjaluk a ono more veliko to je ahiret i vidite mi izbogovi nekoliko kapi Evo imamo tolike univerzitete i fakultete, hvala Bogu, to je dobro. I treba na tome dalje ustrajavati, ali zato moramo pokazati šta je vrijednije, trajnije, ljepše, bolje, a to je ono što našto poslanik ali sam vam pozdravio. I samo na kraju da kažem da smo zakazali, ne samo kod nas, u čitom svijetu, Obrazovanje je stalo na, na velike noge i Bogu i to je dobro, ali da nažalost ne prati odgoj. E to je ono što je poslanik Alisa Lam uskladio, a mi to je danas nismo uskladili. Nismo uskladili. Imate čak u našim a, tako, odgojenim obrazom institucijama djete, kad se ne probudi, dođem u odgajatelj. Odgajatelj pa uzme za dvije noge i baci ga na kod. Eto danas im odgajatelja. A vidjeli ste ove primjere poslanika Alisa Lam što mama krali u džaniji, pa mom bratski prilazi. A ovaj dječata baca sa kreveta na pod i smatramo to nekom vrstom odgajanja. Mislim da je ovo nekoliko primjera, sasvim dovoljno da razumijemo šta sam htio da kažem, a nažalost ostavom je toga daleko više dječini mi se tako perfektnih primjera koji bi nam još više dočarali i ilustrirali ono o čemu sam htio da kažem, ali to inša vladutala kažem nekom drugom prilikom. Ovo vrijeme ostavljam svojom važnom kolegi, našem velikom prijatelju i jednom od naših velikih aktivista na planu islame, vladove vjere, jer meni je čast, to sam njegov prijatelj, to je naš profes, dr. Safed Halilović, koji je završio studiju na kur'aniju kur'anskim znanostima i koji u vjeru pokušava predstaviti na način kako to Allah voli njegov poslanika na I ja sam njom rekao ono što je nekada naš rahmetni najmed efendija Antić bio za poslu, to smakano da je danas Hafe Safet Halilović koji u istinu ne dozvoljava bilo kakve predastoće da se ulači u naš pa čak i islamski život kod nas i zato mi je drav i poslano, u ovom priliku želim, žao To moram pred njim da kažem, želim pred da kažem da se ne libi da kaže istinu onda kada treba i toga će, ako Bog da inša Allah, i ova naša misija ovdje trajati. Sve dok mi budemo skrivali istinu, teško li se nama. Sve dok budemo govorili istinu, dok ne bude u našem društvu, Asana el Basrija i Mehmeda Hanđića, teškoli se nama. Dakle, moramo kritikovati ono što je zakritikovati i moramo popravljati ono što se veđeno pomalo nagjelo, da ne odi skroz, a jedan od takvih je naš kolega, avtis dr. Safet Alilović, pao evo, meni je čast da je večeras sa mnom, i čast mi je da je bio incezent ove moje knjige i prveni mojih izdanja koje smo do sada imali, jer to Vaša da nagradi i za ovu bristupu večeras, a za valjim mama koji ste bili ovakvom bristupnju ovdje i molimo Vaša onda vas nagradi, u istinu da nagradi vaše najmilije, da oprosti vašim, umrljima ko Bog, da također ovom našem udruženju svitanje molim se najbolji da im mola dade ono što najviše vole i vidim da, da u istinu onako u jednom dobrom zamahom, svoje aktivnost da molimo vas da im pomogne i svima vama da bude na...